بسم الله الرحمن الرحیم پرون مصنف رحمت الله علیه حالات ذکر شل او د ډیر مختصره عمر خاوندو زقد د ټول عمر شپک سلويخ کال ده پدې کې خو لس کال پورې سره بالغ نه او الله په دې عمر کې زمرا خیر او برکت چولې چې زمرا خیر او برکت یې شولې کچاله سونه کال عمر میلاو شي نو زمرا کار د دین بون کی د پکې سورہ کتابونه لیکلې د مسلم شریف شرح یې لیکلې دا کتاب یې او نورې شمرا قیمتي کتابونه لیکلي دا الله د ځان راضي شي ناغه عمر کې خیر برکت واچي په لګ وخت کې ته ډېر خیر په لاو او د ځان چې نا راځي دا عمر نه خیر برکت لري شي بیر عمر دې واغه پکې سو نکلی با برکت عمر هغه دې چې د قبر و خیرت دا پارا پا او خیرت د پاره پکې شوشول او د قبر او خیرت پی جوړ شو الله راضی شو اصل بنیادی خبره د الله د راضی کولو ده مصنف رحم الله و الحمد لله الواحد القهار طول حمدنا خاص الله لا تاسو ترجمه کې مروه خورئي چې الحمدو kia الف لام د استغراق د اودا د جمهور مفسرین قول دے تمام تعریفنا لله د عالم د اختصاص د پاره دي دا د الله د ذات علیا پوری مختص دي وازی علماء او شید الافلام د جنس دي نو جنس سی خاص د الله د پاره دي اباظ علماء او شل الافلام د احد د پاره ده صفات دولوہیت او د کمال او د خدای توب لله د الله پوره مختصي الواحد شيء کی یو دے اګوره مصنخ بل کتاب بسم الله شروع کو او په حمدم شروع کو ذکه او حدیث راغلی و هر نو کار چې دا الله په نوم شروع نشي اول کې راغلی دي چې په الحمدلله شروع نشي نو هغه به برکت دی نو په دواړو حدیثو یا ملکو خپل کتاب په تسمیه بسم الله سره شروع کو او په الحمدلله شروع کو الواحد تو الحمدونا خاص الله الذی الواحد کی یو دے ذ ذات او د صفات او په اعتبار نو ني په ذات کې شریک او نو په صفاتو کې القهار زور ور دے ټول مخلوق داغت او قدرت د ذات ده او ګره قهر غالب کې دو قهار معناسه دي غالب دي څنګه غالب دي سچي هو نو اغه شان کیي او سچو نو نو اغه شان نه کیي يو العزيز زورا ور دي غالب دي الغفار او ستار دي د خپلوګونهګارو بندگانو ګانو ګونهونو بانې پر درهچی موکوې لیلیل نهار را تاون کې د شپې د په ورزیبانې شپه پاارزی را راتاو انکه د شپې لاره فرازبانی اګوره د شپې د راتاو لو ذکر یو د راز د راتاو لو ذکر یو نو کو زکداش یو وقد ذ خیرات ذ او د ذکر او د مجو د مناجات د رب العالمین وقد دے. تازه کې راتل لیول قولووبې والابار دا ت کې راتن مفول له دی ا اړهون کې د شپې د پهورځ د پاه د شو د نهسیحت لول قلوې د پاه د خاوندانو د زلوو چې د خاوندان دي. وَالَّبْسْوَهَارَ وَدُسْتَرْغُ أَوْ دَعَقْلُنُوْ نَزَرُنُوْ وَتَبْصِرَةً وَتَبْصِرَةً أَوْ دَبْارَدُ لِدُوْ لِزَوِي الْعَلْبَابِ وَالْإِتِبَارِ ذ خوند د انود دا والاعتبار او د برت حاصلونکو الذي اي قزا من خلقي دا غزاد ته اي قزا چرا بيدار کړيدي د خوب د غفلتنا من خلقی د خپل او مخلوقاتنا من استفاهو هر غچاله رچی غورکړی دی ورپناری نو زنانو کی جسوک الله غورکړی اې د غفلت د خوب نرا بیدار کړی دا غي جوړاو دماغو کی داری چې مصلی پیدا یو اذالو غن زه وحده مونل شکول دی اجسو کې غورا کړی نه دی نا غید دنیا په اب سیات کوي د دنیا په بنګلو او ما لو دولتو تلو جمع کولو کوي او د غشان ب جمع وی دای بتد سخ په خالی جو لای خاور تلاړ شي رض تعالی و رحم دې الزیه غالا ای قزو چراوی دی دا خوب ده غفلتنا من خلقي دغپلو مخلوقاتنا من استوا فهو غشال رچ ورکړي اي را بيدار دي زك سو کل لا يد ي قبر وخيرتي مخله له وګره تاسو له حدیث کې تیر وایي مسل الذی یذكر الله والذی لا یذكر الله مثل الحي و المیت اه مثال دا غاخص چې الله یادې وغه چې الله نه یادې مثال د ژوندۍ او د بړې غنځې ده فزهذهم فی بیمینی کری دی دی پا دی دار که ایو دا بنگل پاتې کی دا کالی پاتې وي دا سورلی پاتې دی او دا اقتدار او موتبری پاتې نا پس د دینه ور تزده تور کنه چابانی الله او رحمی د دنیا نا ور تزده تور کی ا دونیا ور تدا سیخ کار الکه یو شړې په میدان کې ده او د لړپړکه سیلیګي دی وای غنیو بوی او چلاړ شي نو هلتې سمنی کا سرا بمب کی ما او غنیو بوی او چلاړ شي نو سمنی وشغلهم او <عودة> مشغل مشغول كني دي بي مراقبته بي مراقبت ستوي اي بي دوام, بي دوام نظر مراقبت توي میشه نظر کوي صبحانه هوتهله نازوي رولی اما د یا میشه ګوري چې الله زمونږ عامالو تګوري زمونږ د خولی د خبرو تګوري او زمونږ د کارونو تګوري چې کله ته د چا نوکارې او خادمې اوا در تګوري نو سم کار کوي سړی که نه لکه شاګ وایي چې استاس خو راله ګوري نا هغه سبق خیال سای نوزانونه د د کو غوالي نه سااتې و الله راله ګوري الله را سره موجود ده او د الله نه زمونږ او کار پټونه مشغول دی مشغولکيدي د په مراقببي ددي چې و هر والله الله ګوري او زمونږ د حالاتونه خبر ده وہی دامتل افتکار او پامه شف فکر سرا هميشه دې سوچ فکر کوي چې دا دنیا فنا ده اته نه مڅونه دا بنګ لی پاتې دا وزارت او صدارت پاتې دي او درم دیو ک سات دې دی بس دي خار او تطلیم و ملازمه الاتعاز والاذكار او مشغل كيدي ديلازم نيود نصيحه ودنده اصول سراف اتعاز و اذكار دوا الفاظ همانا هم دي او دادي خطبو دا كي دا علماء جمع كاي و وفقهم او توفیقی ورکړې د ویتا لیدو وبي د پارادا می شوالیو د کوشش فی طاعته پخپل ثابت داري کی د او مداومت او اجتهاد توي لکد کذین کار مې شم کې او کوشش کې نن په خبره پوې وي ټول دین د لخطبه کې بن کړي ای او طالب ادا او دا په سبق پابندی نه کوي نو ګوره مداومت را نه کوي یو راز راځي دوه زیدوي نو ګوره مسله حل کیږي نه زکه دا غیر حاضرای کوي یا ځنه واخ حاضرې کوي خو کوشش نه کوي نو پینژ او شپکا لرا له خدي سزده نکړ بدلته وي او وفقهم للذؤوب توفیق ورکړې دویتا د دو اوب سبانا دا اېدا میشوالی او د مهنت کولو فی طاعت په خپل توات کې یوم شد الله ته بيدار کې بل کوشش کوي مهنت کوي خواری کوي داد الله غلوې رحم دې چېو زنان او نارینه په دین په باندېم کې کوششم کوي ا کو استاز دے دی دائی کی محنت دنیا کی کار نشتا او که تالبوللم استاز به مخواارري کوي مهنت ب کوي او په درس بهې شال کوي او څومره چې ط له اوطالباتدي دی بمه شال کوي مهنت ب کوي ځکه په دنیا کې د نه لې کار نه شته او دا د الله پررحم او کرم وي چېڅوک د دی په کار کې لږي یا د چې کار د د کڅوګرځي په منونو سره زر خرسه یو غټیا اشل مناظر درځي یو غټل خو استاد یو ٹھکه داغه نه بهتر نه نو چیکار دي د ټولو نو چد نه پدې امې شوالېم په کار ده او په دې باندې کوششم په کار ده ورکه دی اوسړی لور وی او دې اوسړی خور ده او دا پی خور لبوتلال غواری خود رازی لکون رو پی نو دا پلار و رونه و خپل ناری نبورت بندو بس کئی که نبکئی. و یرر دی خول لره دی خود دور غٹا غٹا دا پکی. نو دا دین غٹی پسې د دنیا غٹا چطرسی. دی دا پارک سفرو شی. دی د پارک سردی برداش شی. دی دا پارک گرمی برداش شی. پدیک پیسیو لګی دی نو دا ټول په ځایو لګی دی خلک ګور د دنیا پره ساړه برداش کوي ا ډېر زنانه تاسو نو وختي بانګ سره لیدل د سکولونو لذي ځکه د او دا غي صد دنیا نتیجا یا یا استاد اشوا یا چې ډاکټر اشوا یو د رزيصه پی سي بي سي نچه ده دنیا فانی ده پاره خلق پسارا او تیار کیجی ندین خو په نعمتونو کی اولوی شیده و وفقهم لید دعو بی توفیق ورکڑ دویتا دامی شوالی او دکوشش کولو فی تواتی ہی پخپل تابداری کے وطا احو بی او دئلې توفیق ور کړې د تیاری تأهب تیاری توي تا استعداد دی کې لیاقت او قابلیت پیدا کړې ده لدار القرار ذاغ کور د فاتکیدو ایګورا اخرت او قبر تدار القرار وای او داکم دنیا کی چیو دیتا دار الفنا و یا تاسو قتل سورا سورا خلق فنا شو از سورا سورا ور روان دی اکا کم جو اندی دی پتا لگی نچی ساگان پاتے شوئے نو دی تیارے کئی او دی کی لیاقت و قابلیت چھولے دی لدار القرار د پاره د حصول دا غکور د پات کې دو ول حذر اعوذیت توفیق ورکړي د یاري مما یسخته هغه چې هغه لا غسکوي او الله ناراض کوي او سبب د ناراضګۍ د الله دې چې هغه ګناهونه دینه فرمانه ایلی و یوجب دار, دار, دار البوار واجب وی غور د تباہی دار البوار د جهنم په نومونو کې ونندې و یوجب دار البوار واجب وی کور د تباہی او د بربادۍ ول محافظه علی ذلک او محافظت او پابندی پدی پا اے تاستی چتیر سل پدی به پابد دی چې امیشہ با دی دنکار که کوشش بکه او دا اخیرت بارکی با دزلکی رغبتوں من ای اد دنیانا با دزلطوری معت غائر الاحوالی والنتوار سرد بدلی دو دا احوال او د حالات نام ګوره احوال حالتونی حالتونه به بږي خ د کار به نه کله به غریبي کله به مالدارې کله به بیماارې کله به صحت مندي کله به خوشحاله کله به خفه خ د د کار چوټی په یو کې نشتا چرهګنی نن خفه خیر د مز نه کې سبق ب او اتوار و ای اختلاف پا پیدائش کې لکه وکد خلقکم اتوارا قرآن کې ای پیدا کریئی په مختلفو حالتنو اول نطفه و بیا مزغش و بیا گورما شمان و, و بیا زوانان شو ای بے بڑاگان کی و یا اله الا بی لازم غ خاتم پیغمبر یا الله ممتاز هم والدین او استادان دعا غواړي چې الله ټول بیماران او ته شفای کامله جوړ او نصیب کړي الله کوم بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله شاهد دعا بارک ویل یو سدې نه حاجتونه لري الله دې او تفسیر کړي یا A la the